És dijous 16 de gener i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us parlarem de la Garoïnada i és que aquest migdia ha tingut lloc la presentació de la 29a edició amb un total de 13 restaurants participants, sis més que l'edició del 2019. Ahir es va donar el tret de sortida a l'any Pallac, amb 200 persones que van assistir al Teatre Municipal de Palafrugell, Podrem escoltar el conferenciant Salvador Cardús i també el cap de Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat. A Girona, Martí Funalleres. La informació comarcal ens portarà a explicar que més del 60% del turisme que arriba al Baix Empordà es mou en vehicle privat. També us recordarem que aquesta tarda a les 7 hi ha la presentació del llibre Una veu de l'exili, les cartes del mestre Josep Vilalta de Salomó Marquès. Recuperarem les paraules més destacades que ens deixava a la nostra sintonia. Recordeu, avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous escoltant a Josep Piferrer, que es mostra favorable al projecte de Cap Roig de la Caixa, que afecta el terme municipal de Palafrugell. Comencem aquest informatiu i ho farem parlant de Garoines, ja és que aquest migdia a l'hotel Llafranc. Ha tingut lloc la presentació de la 29a edició de la Garuinada, la campanya gastronòmica per excel·lència de Catalunya. Aquesta campanya gastronòmica tindrà lloc del 17 de gener, a partir de demà i fins al 31 de març, i en aquest sentit aquest període haurem d'explicar que és quan el mar està més tranquil i la garoïna està en el seu millor moment. Aquest any són 13 els restaurants del municipi que formaran part de la garoïnada i tots ells oferiran un menú integrat per un entrant de garoïnes i un primer plat a triar entre un platillo amb escarxofes o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant. A més, també hi haurà unes postres de poma i cafè. Aquests menús aniran amb un any més amb vins del celler Espel i el preu del menú variarà entre els 40 i els 45 euros depenent de l'establiment. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, Joan Vigues, destaca aquest creixement de restaurants que són sis més que no pas en l'edició anterior i ho explica per l'èxit de la campanya, sobretot amb el creixement de l'any passat. La gruïna d'aquest any creix... Creix amb establiments, tenim sis establiments més que l'any passat. Creix perquè és el, el degoteig de l'èxit de també de l'any passat. L'any passat es van vendre 8.325 menús, que això comporta pràcticament 50% més que l'any anterior. Els restaurants que participaran d'aquesta edició són l'Arc, la Casona, la Xica i Xador de Palà Frugell, a Llafranc hi trobem el Vella Costa, el Far, la Llagosta, l'Hotel Llafranc, Llevant i el Terrassa Terra Mar, i a Calella de Palafrugell hi ha el Balcó de Calella i el Càntir, i per últim a Tamariu, en Guany Esportió. Cal destacar doncs, que en guany són sis més establiments que no pas l'any passat, com us comentàvem. A més a més, aquesta campanya gastronòmica de la Garoïnada també permet a Palafrugell doncs, desestacionalitzar el turisme, un objectiu que està marcat en vermell l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i que amb activitats com poden ser la Longco Trail o la Radical Swim, s'aconsegueix que aquest turisme no només es focalitzi en l'època d'estiu. I això permet doncs que el mes de gener i el mes de febrer, l idea que tenim tots, especialment en Martí Sabrià, que veig a la punta dreta de la sala doncs, de gestionlitzar la nostra temporada doncs pugui cada vegada ser més efectiva. Uh, tota aquesta participació d'hotels comporta l'obertura de locals, l'obertura d'hotels, l'obertura lloguers d'apartaments de, de fins de setmana i de setmanes enteres I, uh, i estem molt contents que especialment que això es pugui produir en èpoques que nosaltres estem molt i molt interessats en que uh, hi hagi un desenvolupament turístic en aquestes èpoques com el mes d'octubre que podem tenir la Radical i l'EncoTrail i, i que estem buscant i rumiant amb la Sílvia noves, noves incorporacions per poder allargar al màxim la temporada. I d'altra banda, també s'han dissenyat diferents fórmules per passar un cap de setmana de garoïnada a Palafrugell. Aquestes propostes inclouen el menú i l'allotjament en algun dels hotels del municipi i, a més, aquesta opció es complementarà amb una activitat escollida, ja la tradicional sortida en vaixell d'època, el Rafel, o una excursió de senderisme per conèixer l'entorn de la mà d'un expert del territori. Aquest any hi incluïm a part de la ruta de vaixell, fèiem una sortida en vaixell, aquest any inclouim una ruta de senderisme que ens suportarà, que serà guiat per, mai bé hem dit, per Giroguies. És on hi ha. Ramon, gràcies. Uh, incluïm aquest any, com dèiem, un, un paquet entre setmana. Uh, entre setmana, que inclou l'hotel també. I per què? Perquè ens en donem compte que que aquests 8.325 majoritàriament són fets en cap de setmana. Però també ens en compte que, que l'ocupació dels restaurants i hotels els cap de setmana eh, tenen els, els menjadors molt plans i voldríem doncs, mirar si entre diumenge i dijous doncs, podem aconseguir també que, que la gent entengui i sobretot la gent de proximitat pugui entendre que, que potser és millor que vinguin en cap, entre setmana que al cap de setmana que trobaran molta gent. I d'altra banda, un talonari d'etiquets també permetrà visitar els diferents equipaments culturals del municipi, com poden ser la Fundació Josep Pla, o la Fundació Vilacases de Can Màriu i un tiquet per a la piscina municipal i un val de descompte per comprar a vins i licors grau, patrocinador de la campanya. Per la seva banda, Josep P. Ferrer ha destacat que la Garoïnada va ser la primera campanya gastronòmica de tot Catalunya que encara continua en vigència i més forta que mai i d'altra banda doncs, també ha volgut posar el focus en que arreu del territori català es coneix que són les garoines i han deixat una miqueta de banda altres termes que s'utilitzen a la comarca com poden ser els orissos de Platja d'Aro. La força de que la primera campanya gastronòmica que es fa en el país va ser a la Garoïnada i que es continua aquests 29 anys que s'estan -se fent i una cosa que és més important encara ja no parla la gent, hi ha gent que parla d'horissons, d'orissos de, des de Platja d'Aro, a veure, orissos uh, això ja ha quedat com un localisme Ara, a tot Catalunya, eh, saben que són eh, les geroines, que era el nom típic, que ha sigut sempre el nom típic de dir-se de palafrugell, únic exclusivament de palafrugell. I ara tothom sap que geroinades i geroines són aquells productes que es mengen a per tot, perquè sobretot que són, diríem, com origen de, de, de palafrugell. Per últim, com a novetats per aquest 2020, com ens ha destacat el primer tinent d'alcalde Joan Vigues, Destaca l'oferta de preus entre setmana que oferiran alguns dels allotjaments participants i, a més a més, també hi ha l'opció en els paquets de cap de setmana de triar entre aquestes dues activitats que us comentàvem, l'excursió en vaixell d'època o la ruta de senderisme ideal per als amants de la natura, una ruta anomenada Indiquetes, Romans, Moros i Cristians, que serà guiada de la mà d'un coneixedor i expert del territori, la flora i la fauna. Així doncs, en aquest 2020 es compliran 29 anys de la Garoïnada de Palafrugell, una de les companyes gastronòmiques per excel·lència. Seguim en aquest informatiu, continuem amb notícies relacionades amb el nostre municipi i a continuació us expliquem doncs com va anar l'acte de presentació de l'any Pallac, que va tenir lloc ahir al Teatre Municipal de palà -Frugell. Recordeu, la Fundació Josep Pallac iniciava els actes de commemoració del centenari de Josep Pallac amb la conferència de Salvador Cardús. A més a més, haurem de dir que també van assistir hi representants de la Generalitat de Catalunya, altres alcaldes de la comarca, a més a més del de Palafrugell i familiars del mestre com la seva dona, de Jove, prop de 200 persones, no es van voler perdre aquest primer acte de l'any Pallac i després del compte enrere es va donar oficialment el tret de sortida a, aquest, a aquesta commemoració. Ràdio Palafrugell hi va ser present i vam poder conversar amb el protagonista del primer acte, Ferran Castelló, va poder parlar amb Salvador Cardús moments abans de l'inici de la seva conferència. Cardús explicava a Ràdio Palafrugell que volia fer una reflexió sobre la crisi educativa del moment amb l'òptica de Pallac.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 Doncs volem parlar amb Martí Funellera sobre quina és la importància que té aquest any Pallac a l'educació del nostre país. Bé, eh, nosaltres considerem que Pallac en les seves diferents facetes de polític i pedagog i fins i tot d'un home de pagès que treballava al tros, doncs eh, té, té molta importància. Si ensenyem només el camp de la pedagogia, és una persona que... És un avançat en el seu moment, una persona que malgrat que va viure tota la guerra i la postguerra, doncs, eh, va ser capaç de tornar i venir amb idees que en aquell moment eren realment innovadores. Per tant, creiem nosaltres que és un gran encert aconseguir endavant aquest entallar que dir que avui és el centenari del seu naixement i per tant des del món de l'educació, des del Departament de d'Educació o Sallà. ¿Considera que els, els valors de la de Pallà, que encara potser són una mica desconeguts i que d'aquesta manera ajudaran a donar-se a conèixer? Crec que sí. I en qualsevol cas tenim ara una magnífica ocasió aquest any per, per fer nos coneixedors a, a tothom. Per tant, des del departament nosaltres hem apostat fortament per aquest centenari i estarem amb la Fundació per tot el que calgui. Un any, Pallac, ple d'activitats, com us hem anat comentant en aquestes darreres setmanes a la sintonia de Ràdio Palafrugell, que començaran el proper 10 de febrer, coincidint amb l'aniversari de Josep Pallac i aquesta activitat tindrà lloc a Figueres la ciutat que el va veure néixer podeu recuperar les paraules de Cardús i Funalleres a través de la nostra pàgina web, així com també la conversa que vam mantenir la setmana passada amb en Josep Maria Soler el director de la Fundació Josep Pallac Continuem en aquest informatiu i ho fem ara amb la informació comarcal destacada que portem avui que ens porta a explicar que més del 60% del turisme que arriba al Baix Empordà arriba i es desplaça en vehicle privat. És una de les dades de l'Observatori Turístic del Baix Empordà que es va presentar ahir dimecres al Consell Comarcal. Després de les proves pilot dels darrers anys amb dades de les administracions públiques, ara l'ENS Supremunicipal vol implicar també el sector privat perquè els cedeixin dades que permetin elaborar un informe turístic més complet. Amb aquestes dades es volen optimitzar recursos i evitar duplicitats. Es farà un informe anual que servirà per exteure conclusions i propostes de millora pel sector. Aquest és un dels sectors més importants de la comarca i ocupa un de cada quatre treballadors. La majoria de visitants, més del 60%, arriben i es desplacen en vehicle privat. Per això, des del Consell Comarcal, es reuniran amb territori per analitzar quines mancances té la xarxa viària principal i secundària del al Baix L'informe vol comarcalitzar dades que són provincials o autonòmiques i inclòs municipalitzar-les. L'Observatori del Turisme del Baix Empordà ha estat creat a partir de l'anàlisi de diverses perspectives d'estudi, com l'economia, l'oferta turística, la demanda turística, la sostenibilitat, l'anàlisi digital i l'estacionalitat. A través d'aquest procés han sorgit 62 indicadors, entre els quals destaquen l'ocupació laboral directa de l'activitat turística a la comarca, la taxa turística, el perfil del visitant, el consum d'aigua i els indicadors europeus de turisme sostenible. La visualització d'aquests indicadors es pot consultar mitjançant la plataforma web Observatori Empordà on es mostren dades i gràfics de l'activitat turística al Baix Empordà. Tornem cap al nostre municipi i posem la mirada en una activitat que té lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Ahir escoltàvem a Salomó Marquès, el catedràtic en pedagogia de la Universitat de Girona, que serà el protagonista d'aquesta activitat d'aquesta tarda a la biblioteca i és que presenta el seu darrer treball, Una veu de l'exili, les cartes del mestre Josep Vilalta, febrer 1939-abril 1941. Després de diversos estudis i publicacions sobre mestres exiliats, el darrer llibre que ha vist la llum posa la mirada, com us dèiem, sobre la figura de Josep Vilaalta. Les 150 cartes que es recullen en aquest llibre corresponen a les que enviava la seva dona Maria Florença. El meu marquès explicava a Radio Palà Frigell que amb dos, es trobaven a l'exili com a conseqüència de la Guerra Civil. Cartes que el mestre Vilalta, eh, des dels camps de concentració d'Argelers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 La història del mestre Vilalta i Florença, ens explicava Salomo Marquès, que la va descobrir fruit d'una altra investigació que estava duent a terme. Arran de la recerca sobre el mestre de Sant Feliu de Guixols, Josep Mir, van descobrir les cartes de Vilalta. Aquesta descoberta la van fer 20 anys enrere, però el treball no ha pogut ser publicat fins ara per la negativa en vida de Maria Florença. I ella ens va dir que de cap manera, que això no es podia publicar. Mm -hmm. Jo suposo que devia tornar a llegir ella tota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 doncs eh, ens agradaria que es pogués publicar i mira, a partir d'aquí va ser com vam començar a treballar. A part Salomó Marquès, el gran tret diferencial d'aquesta publicació és que el testimoni de Josep Vilalta transmet el que es vivia als camps de concentració. Unes cartes amb tots els detalls que el fa un material esplèndid, però alhora molt dur. I després comença a explicar la història dels camps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 Espanya molt filtrades, podria ser una història constant, eh, plural, molt variada. D'altra banda, el preu del llibre és també un reclam i és que cada exemplar té un preu de només 5 euros. L'objectiu principal és que tothom pugui adquirir aquest material per tal que tot el que va passar no caigui en l'oblit i per evitar que això es repeteixi. La idea nostra és recuperar la memòria. En un país que ha passat 40 anys de dictadura, amb una democràcia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 marquès a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 16 de gener i ho farem doncs, donant més detalls de la impugnació sobre la llicència d'obres de l'Auditori Cap Roig que us explicàvem al voltant de l'associació Salvem el Golfet, que van presentar doncs, aquesta impugnació i enviar una nota de premsa conjuntament amb Sols Costa Brapa, doncs, explicant amb eh, una sèrie de, de, de, de motius pels quals s'haurien de paralitzar les obres d'aquest auditori. Nosaltres, a continuació, ens posem en contacte amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, han presentat tota una sèrie de punts. Uh, Josep, suposo que deus estar al cas uh, al voltant doncs, de, de per què han presentat aquesta impugnació i també doncs, feien altres reclamacions a, a l'Ajuntament de Palafrugell. frugell en, uh, Comencem per aquesta impugnació que han presentat. Uh, quin és el, el, el pare de, de l'Ajuntament? Ha canviat en algun punt? No, no, no. no. Nosaltres, mira, de fet, en, ens hem entrevistat també amb, amb, amb Sos Costa Brava i els hi hem dit que, que bueno, nosaltres, havíem, com havíem començat a tramitar, tot aquest projecte de, del cap de és perquè nosaltres la veiem bé, sobretot en el que és l'apartat de Bala Fugeli. En el que és l'apartat de Bala Fugeli el veiem bé perquè una vegada de fer totes les obres no s'alterava no la, la, la, la línia de, del, que ha, del que hi ha allà, uh -huh. el veiem bé perquè estem parlant d'una entitat, d'un lloc que s'hi fan tota una sèrie d'activitats,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 el que sí que sembla que pot haver-hi una de Montràs, però nosaltres de Montràs no en parlem, parlem només de Palafrugell, com que no s'alteren els metres quadrats en superfície construïts, considerem que s'adapta perfectament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 que poden anar a veure els jardins botànics, que s'obtenen a veure els jardins botànics que puguin anar a veure en aquesta auditoria a hi aquestes estades o a aquests petits congressos. Però, clar, si estem parlant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 és a dir que nan molt, molt, molt arribaríem en el 10% de l'impacte que té els mesos d'estiu eh, amb, amb el Festival de Carroig llavors uh, estem parlant d'un auditori de petit format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 i, i per això diré segurament, bueno, eh, la impugnació aquesta és claríssimment al Fénix l'estudiarà i farà la contesta la contesta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 I amb les paraules de, de Josep Piferrer, que s'ha mostrat favorable a la construcció d'aquest auditori del projecte de la caixa a Cap Roig sobretot en el que es refereix a Palafrugell el que té lloc al municipi de Palafrugell doncs hem arribat al final d'aquest informatiu d'aquesta sintonia d'aquesta emissora, avui dijous 16 de gener us hem ofert aquestes informacions, podeu recuperar-les totes a radiopalafrugell.cat i també doncs si voleu seguir informats de tot el que passa al nostre municipi doncs seguiu el nostre portal web nosaltres ens retrobem demà